1.4 Molt bon. Molt bon vespre a família. Sígueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 227 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. el pim pam pum, arranca l'edició 227 de del programa de música combativa de Rai i Trama encara, encara flipant encara flipant després de l'erotic acústic que ens va que ens van delitar el sigelpam amb el que ens van delitar el Sigelpa la setmana passada espectacular el bolazo que es van tirar aquí a dalt a la sala Gran del casal independentista i popular Can Capablanca i bueno, com sempre presentarem a la gent de la taula Uh, a la meva banda dreta, avui sí, tinga el meu amic El nostre amic Tecles El que no pot faltar, que si no estigués ell aquí No podríem fer aquest programa Perquè uh, la veritat és que a nivell tècnic és qui, qui domina les tecles I qui fa que soni tot de, uh, Tot això que fem d'allò més bé Que dius, Riqui, com estàs? No tant, Isma, no tant sí sí, sí, sí, sí I, i, i el dia de Sigelpa et vas sortir, tio Et vas sortir si, eh... no, si no ho heu fet encara Molt recomanable que escolteu aquesta edició 226 Amb el Sigelpa Impressionant, impressionant És, tant l'entrevista sí, sí, com... Sí. Gran programa, el programa passat... Com s'ho van curar. Tot i que vam tenir alguna dificultat tècnica abans de començar, després, des que van començar, tot rodadíssim. Tot rodat. Genial, genial. Molt bon so i molt bona gravació. I avui, i avui, després d'un especial... Toca un altre. Toca un altre, especial vinils. I tant que sí, avui farem un especial vinils, música només amb vinils, música en, analògic, però no hem acabat la presentació perquè a la banda del Ricky tenim el nostre company de Barberà, el Manolaco, el que tira els temazarranganos més espectaculars, que dius, bonic, com vas? Molt bé, com va, família? Bé, moltes ganes, teníem de tornar a estar aquí a la nostra cova. A I avui, la cova del... avui molt bé, no? avui a Manalògic, no? després de, de com dèiem, del Sigelpa, un altre especial, no? No, no, ens no ens cansem, anem setmana rere, setmana, sense descans i a més dos especials seguits. Eh? No ens cansem de, de buscar música, no ens cansem de posar temazos, ja siguin en directe o ja siguin com, com avui, en, en vinil. Ja que, que pel fet de ser vinil, molts dels grups que, que sonaran són, són grups antics, de tal forma que agafeu-vos molt bé perquè arriben puncarrades de les bones. Per aquelles que no ho sàpigueu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils i que, i que posa sobretot música combatives, música alternativa i música reivindicativa. Ens agrada, ens agrada la música que toca les, les temàtiques polítiques i socials. Sense més dilació, això arrencarà de seguida, Uh, el primer grup que, que us portem avui per començar aquesta edició 227 són els Mil Enrama, aquesta banda de Hardcore Punt de Sarrià de Tera, Girona, amb la veu i la guitarra de la Pimen, la guitarra del Yayo, el baix del Moreno i la bataca de l'Isaaco. És un tema zarangono extret de, des del seu vinil del 2014, uh, Impotència, impotència in Inducida, i que porta com a títol falsa Impotència. Vas fort, tu, eh? Arranca fort. No a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo, este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Falsa impotencia, falsa impotencia. Exiliados bajo una percepción de puro derrotismo, ignorando la oportunidad que reside en la brecha. Porque si el cerco se ve bien, So porta No podrás. No podrás. Es estrategia para ganar. Nos venden falso impotencia. Impotencia. Impotencia. Impotencia. impotencia. Falsa impotencia. es la primera de las canciones que incluía la impotencia inducida del 2014 espectacular els miren rama des de Sarrià de Ter cosa similar quina manera eh? de començar Isma ah, molt, no. bé, molt bé avui res de, res de cantautores ah, ni hip hop ni re és que eh? no hi ha vinil o jo no tinc vinil d'això és, és complicat és complicat quan, quan tirem d'analògic hi ha el que hi ha I hi. el que hi ha sí. hi. no sé què vingui gent que ens faci un cop de mà, doncs nosaltres tenim el que tenim, no? Sí, i aquest cop no, tampoc hem... Perquè vam tenir el de Sigelpa i tal, tampoc hem estat alerta de, de dir-ho no, gaire i... Ho vam fer molt improvisadament. Sí, feia, mireu, feia des del programa 177, si no estic equivocat, que no fèiem un especial amb vinils, perquè havíem fet algun altre especial en formats diferents, però els tres darrers havien sigut en, en CDs. Amb CDs, en CDs sí, O sí. casets, o... Anem, bueno, variant, anem sí, variant, En vinil, però ja tocava el vinil. Ja tocava. Sí, sí, sí, tant, sí, oh, i tant. Sí. I tant. Un plaer, un plaer. Així comença el pim-pam-pum, uh, ara el, el que començarà amb la seva primera bala és el Manolo, que ens portas bonic per començar. Doncs mira, baixaré una miqueta al ritme perquè jo sí que bueno, vinc una miqueta més tranquil·let amb els Dr. Calipso, banda mítica, mitiquíssima de Barna, fundada el 1989 i del seu, del seu àlbum del 2013, que em sembla que és l'últim que van treure el Sempre Endavant, porto el Life Together, tema 1, cara A. No? It's all right. All right, no? Quin <laughs> no, right. flow, ara es diu, flow, no? <laughs> ara es diu... Sí, ara sí. Quin flow tio. No, no, Ben guapa, ben guapa Escalipso, aquí al pim pam pum, m'ha encantat Quin sabor añejo sí. que ens hem batit ara Sí, a més aquest últim àlbum té molt el, el gustet aquest dels principis de, de d'Octor Calipso Jo personalment em mola molt i hem posat alguns temilles sí, El Guaiquiqui a... Beach oh. no? Algun Tremendos temazos de d'Scar, Rocksteady i tot això que feien els i Bugalú, <ríe> sí. que feia Calypso. Molt guapa, molt guapa la proposta de, del Manolo, espectacular. Calypso aquí al pim-pam-pum, excel·lent la troballa. Eh, el que passa, eh, El que passa és que quan vas en vinil, eh, Passen aquestes coses, aquestes que... coses que hi han com canvis de registre eh, de fet eh, entre mil en rama i Calypso, hi ha un trosset. I ja veureu que entre, entre Calypso i el que ve a continuació també hi ha un altre. Crec que eh, aquí, a, ens porta. A cada, cada sessió que hem fet de vinils, crec que aquest disc ha sonat en alguna ocasió. Sí, com ha de ser sí, sí, com sí. ha de ser. És, es diu cortatu, cortatu, cortatu és un homònim com una un casa. I, i, I era I... jo el que començava fort, eh? Vale, vale. <ríe> <ríe> Perquè era la primera i era forta, eh? <ríe> aquí, tu a tu començas a cortar tu, tio. Avui anem tots forts, aquí. Sí. Ja. Ha, ha, ha. Això és canela, és canela el bueno, que tenim aquí. Un que tens a les mans, oi? Farem la foto de rigor de final sí, de programa. Sí, i no? tant, com tant, eh, ser, eh, com eh. ser. Bueno, doncs pues d'aquest cortar tu, cortat -ho, tu, -ho, homònimament parlant, us porto Jimmy Jazz. Oh, wow, oh. sí, senyor. Dale, la Paz m'està buscando. manda buscando, I.M. Sí, sí, sí, sí. Yash lo tienes claro, dice, ¿de yeah, qué vas? Si sí, vas buscando, I.M. Yash, yash, yash, puso 20 kilos, le goma tres, manda a tomar por culo todo un cuartel, la pasta busca, I.M. Yash. Que estan truquesas, que lo han ligado Después tome unas copas Con Jazz, Jazz, Jazz ¡Ey! Creo que anda cerca Jimmy Jazz ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Tremendo cortatú aquí al beat, pam, pum I som, y som i som, i som, tenia el micro tallat, tio, m'he d'autosobot i jo. <ríe> <ríe> Dèiem que tremendo cortato, que el pim-pam-pum, espectacular el Jimmy Jazz, que t'has tirat per dir hola, eh? Molt en eh, aquests especials, perquè ens prenem la llicència, de... encara que siguin cançons que han sonat sí. i tal, que sempre intentem que no, no repetir, però en aquestes ocasions... Però, però de vegades <ríe> també mola poder repetir. Clar que sí, clar que sí. <ríe> jo personalment em faig caldo escoltant Jimmy Jazz, eh, aquí. O sigui, és una cosa que... que, sí, sí, que, sí. que, ens, que no, no tenim com retingut no? perquè no ens ho prohibim però sí que en regalem no? quan, quan portem això en un especial la, és, és la gràcia, els grans clàssics els portes cada setmana un gran clàssic al final, sí, pues sí, ja l'he sentit sí. sempre no? sí, però digueu-me qui no ha somiat algun cop amb un retort de la banda que acabem d'escoltar de, home... Oh. Sí o no? Oh, sí. Okay. Si torna algun dia a tu, ardi del mundo entero, tío. Sí, sí, programa 300, Fermín, eh, estigues al quite perquè potser t'enviem un, un mail. <ríe> I Bon Bardem, clar que sí. <ríe> Molt bé. I Nirvana, Nirvana. I Nirvana, clar que sí. <ríe> bueno, hi ha Porta, una petita diferència, és que els altres estan morts i, i el Fermín no, no? Poden venir. Sí, el que passa sí, és que... Sí, amés, sí, Fernit, sí. Ja et convidarem a unes birres i després, si vols, venim aquí a la ràdio i et fem una entrevista. No passa res, eh? A la quartera. No, cap a la quartera. Sí, a la quartera. Sí. Porta-t'ho a la partera, eh? Bàtia. Ho veig. Vinga, una altra. Seguim amb, amb el programa de música cognitiva de, de Ràdio Trama. Seguim al Pim Pam Pum, en aquesta edició 227. Es nota que ens emociona, eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Estem aquí, vamos... Ens encanta, i la següent que arriba també ens encanta. Llavors, són els Accidente, aquesta banda de Getafe, de punt-rock melòdic, amb la Blanca a la veu, el Miguel i el Pablo a les guitarras, l'Alberto al baix, el Carlitos a la bateria. Eh, des del seu Amistat i Rebelión, eh, que va ser el seu segon treball, que el van treure el 2013, és un tema que avui he dedicat molt, molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimadíssima Anòlia, a qui en viu des d'aquí un fort pató i el tema es diu Juntos Ellos i Ellas. Tema Zarrangano. Thank you. Espectacular accidente des de Getafe, de Unidor, juntos Ellos i elles que us haha semblat. Per tota la gent que socorre a nivell antisexista, clar que sí, impressionant des del seu segon treball Amistat i rebel·liion dedicat per a la No. Esclaves nunca más jamás Sí, no, la veritat és que l'amistat i rebel·lió abans, abans ho estàvem buscant aquí abans de començar el programa amb el Ricky i era complicat treure una cançó perquè realment totes valen molt la pena i el pulso la veritat és que també és un, un molt bon treball. Sí, jo, la veritat treball. és que gairebé tots els treballs que tenen aquesta gent l'exclamen bastant. Eh? És una d'aquelles bandes que seguim... Tirofijo, el que sí. en diem tirofijo. Exactament, el que seria un tirofijo la segueixes de... Pots triar de... la cançó que vulguis que l'encertes. <laughs> I tant, ens encanta ser aquest tipus de banda ens encanta fer música i ens encanta cara ara el Manolo ens agafi el, el següent relleu. Segona bala, què tires, tio? Doncs mira, tornaré a fer la mateixa que t'he fet abans, de sí, posar-te un escà després d'una punca errada. Tornem a fer un canvi de registre sorprenent del Manolo? Sí, mira, uh, us porto un, un disc que és un, és un recopilatori de bandes d'escà d'Alemanya que van fer diferents uh, volums en, uh, durant els anys. Em sembla que van ser mirat des del 80 fins al 2006, Hòstia, han estat fent recopilatoris. Un tou, eh? Aquest és el número 3, uh, es diu, es, els recopilatoris es diuen eh, Scandal, i jo es porto el, tema, el primer tema de la cara A, d'un grup que es diu No Esports. Que i, fàcil que és així. I, sí, primer, primer així, així. tema. I el tema es diu The Way of the Dragon. Yo, yo, yo, yo. Tremendíssima. Una miqueta d'esca alemany, no? És que queixant el tema, eh? Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu Manolo, com te Quin, tirada. Quins accelerants que fotien, tio. Molt, bé, <ríe> molt, molt, bé. molt recomanable aquest, eh, els volums aquests del, de l'esca, d'aquest recopilatori de, de, de grups d'esca d'Alemanya, de, que és, un, és una proposta d'un segell que es diu Porch Pie i, bueno, busqueu perquè està tot por ahí penjat, per descárrega i, i així i... Preguntava el Ricky, tenia un flow interessant, eh? Sí, eh? Bé, bueno, preguntava el Ricky fora de micro si les revolucions eren les correctes o es que anaven així. No, no, anaven així, anaven Ai, així. Sí. A tope, eh, de un revolucions. Era ballaruca de la bona de la bona, clau que sí. Seguim en aquesta edició 227, eh, però volem explicar abans de seguir el perquè, perquè d'avui que fem el programa en vinils. Mireu un cop, doncs estaven fent programa i van dir, mira, el el tal 7, no sé si va ser el programa 17 doncs ho farem amb casset, perquè rimava, bàsicament, <laughs> és una tonteria, però és així. I a partir d'aquí ens vam aficionar a fer programes diferents, especials, amb, amb diferents formats. I sí, sí, sí que és veritat que hem fet també de, de cassets, però, però també és veritat que, que han sortit amb CD i en vinil. I és una cosa que ens agrada molt, perquè la veritat és que és una experiència diferent a, bueno, a la de cada dia. I com que, tan, com que fem tants programes, la veritat és que també mola fer un sí. especial amb vinils. Home, aquí quan fem un caset amb el doble platina re rebobinant les cintes buscant la cançó a on és, o aquí els vinils punxant el... amb l'agulla i tot plegat Amb la doble platina sempre fem el joc aquell de posar-li el micro prop de la platina perquè se senti el clac eh, del play <ríe> <ríe> ja li, Això mola, això li, li da flow al sí, okay. tema també, clar que sí <ríe> bueno, Això que dèiem, continuem amb aquesta edició 227 ens ho estem passant aquí al Pim Pam Pum Què dius, Riqui, amb, amb què ens sorprendràs ara? Doncs pues mira, jo la veritat no tinc gaires vinils Mai n'he tingut no, de CDs originals i cassets, encara en tenia algun, però la veritat és que no. Després, més endavant, ja m'he agenciat algun, que tenia que ja el tenia però el tenia perdut, i però ja vindran més tard. Ara, tant el de Cortàtu que he portat abans com aquest de ara són vinils que m'ha cedit la, la Mireia, de Terrassa. Sí, ole! I per tant, li dedicarem aquesta cançó... Després de lescortat m'ha deixat també el Suïcidal Tendències. Oh, això són paraules més eh? Ja? Sí, ho sonen. Jo no us coneixia. Sí, sí, sí, he hagut sí, d'escoltar de, sí. una mica abans del programa a veure, a veure què era això. Flippareu. Aquest vinil és del 1987. O sigui, fa la tira d'això. Sí, sí. He vist, vist l'estètica he vist algun vídeo i déu-n'hi-dos si que són agenteros aquells. Jo havia tingut un, un, un caset, però d'aquests gravats i tal, i bueno, xitxa, xitxa guapa amocadors, els caps, és allò el rollo estètica sí. motero, metaleros així, no ho sé, molt, molt curiós tot plegat. Pues aquest Suicide and Tendencies, el, el disc en qüestió es diu Join the Army i us he triat la perquè ho tingui fàcil el Manolo, la primera de la, de la cara 2, I feel your pain and I survive. Enchufa-la.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 No els coneixia i els he conegut un ratet abans de, de fer el programa i déu-n'hi-do, els hauré de seguir més i ja els portaré en mp 3 en altre ocasió. Bé, i tant que sí. No ho hem dit, però avui malauradament no tindrem la secció de llibres combatius perquè el nostre company Eric no, no ha pogut estar aquí. Des d'aquí li dediquem al programa i li enviem una forta, forta però abraçada. Però sabem que ens està escoltant en directe. Sí. sí, Eric, a veure si et véns a un especial de, de vinils, que em sembla que no has vingut a cap i segur que trobes algun post en vinil. Segur, segur. Segur que sí <ríe> Molt bé, seguim endavant amb aquesta edició 227 ens estem passant d'allò més bé esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres eh, els següents a passar pel Pim Pam Pum és l'Odi Social, la mítica banda extingida de Hardcore Punk de Barcelona fundada a finals del 1981 i formada pel GOS, el Damed el Poli i, la, i el Saina és un tema de, des del seu LP del 1986 que pagui Pujol i que porta com a títol Busca Busca Thank um. you. Chirculo en dinero para conquistar y al el... No pei tres con de L'odi social, espectacular, aquí al pim-pam-pum, reventant els ciments del casal independentista i popular que en Capablanca, dedicada molt especialment a aquesta cançó al pollastre, al mestre de la menuda, la taverna de Sardanyola, i també una abraçada a tots els amics i amigues que estan allà sempre escoltant-nos en directe. Quasi barberà, eh? Per això, quasi dius barberà? Sí, o, no? Potser, no sí? sé, és a dir... No, no, no passa res, eh? Quasi <laughs> barberà. Bé, bueno, a la gent de la menuda i a la gent de Sarda i al pollastre, una abraçada. Deixa'm Però dir, sí. deixa'm dir que no només està dedicada al pollastre, sinó que l'Isma ha buscat a veure quines eren les primeres cançons que s'havien ficat de l'Odi Social que les havia punxat el pollastre. Efectivament. Per a veure quin eren les seves preferides. Eh? Que no volies dir, cabron. Sí, sí, he buscant allà els arxius i la primera que va posar al Pim Bam Pum, que crec que va ser en el programa 15 o així, era, era aquesta, aquesta busca-busta. Fa dies eh? L'Odi Social, amb el gos, que no hem dit res, però espectacular el gos, amic també de, de la penya. Una abraçada també per ell. I bueno, seguim amb el pim-pam-pum, però també seguim presentant el Torres, que ens acaba de venir a veure. Estolà? Crec que sí. Hola, què tal? Hola, com Torres, què de dius, de la Gopo? Hola, família, com esteu? Bé, aquí, tirant vinils, ja veus. Molt bé, hòstia. Avui t'agradarà, que... avui t'agradarà. Ja. Fa molt goig, la veritat que fa molt goig a l'espectàcul que teniu muntat aquí, tío. <laughs> molt bé. Clar que sí. Doncs no això que dèiem, seguim endavant, ara és el Manol que agafa el relleu. Pues sí, si, mireu, uh, comenzaré diciendo que en el norte el general Mola ataca Irún. Objetivo, cortar a las provincias vascongadas de la frontera francesa. Sumergidos por el fuego, los defensores mueren en su puesto. Eso es uh, unas líneas que ya a la contraportada del de álbum El estado de las cosas, de, de Cortatu, ah, del ah, ah, 1989. Seguimos con una miqueta más de Cortatu, porque ahí, ahí. si sonatuna, ¿por qué no sona dudas? Us porto el I tema... Això és Sí, sí, sí. Se'ls feia curta una. Fermín, ja saps, eh? Uh, I això us porto de la cara A, el tema 3, el famós i mític Aizcolari. Puigserada. Està. Està. Era una festa, company. Era això, no? Era això. Molt bé, molt bé, molt bé. Espectacular també aquest escolari dos tu, dos de dos. Bueno, aquestes chicas sí són grup fetitxe allà on on els siagin. Espectacular la, la família Mogruza com sempre des del seu des del seu LP, eh, de les coses. Brutal. Brutal. Brutal. brutal. brutal. Doncs molt bé, seguim endavant, seguim amb aquesta edició, comencem a arribar a la part mitjana del programa, encara encara queda molt per arribar, però, però comencem a madurar. Com ho ha deixat el Manolo, això, sí, eh? Sí, sí, sí. Votando, no ha dejado votando. Ha Avui hem canviat, eh? Portaven uns quants programes que, tu anaves, que sí, jo anava clar. darrere teu, i ara, i me les foties... És dues és dur. És dur, du, però sobrevivim. No, però avui tots són temacles, no? Avui tots són temacles i ara, mira, ara arriba el moment, ja les quatre, me queden quatre cançons i les quatre són de dos, de dos vinils. Són splits. Són splits, per, splits eh? Porto dos splits. Secció split. Discos compartits, no? Podríem dir. Discos compartits. Amb dues bandes. Split és Compartit. <laughs> El... Són compartits entre la necessitat de l'utxar i el... els ajenos a la tragèdia, que són els que puntarem ara. Ajenos a la tragèdia, he triat un tema que es diu Identidades. De Madrid, no? Tota aquesta colla? No, Saragossa. No, Saragossa. Saragossa, veus? Estava allò equivocat. I comparteixen membres de... De, de, de, banda en banda. de banda en banda. Comparteixen, no, no tots, però, però uns quants sí que toquen en les dos. I re, Identidades, que parla una mica de l'identitat sexual, no? de com ens estem eh, la societat en la que vivim. I, bueno. Ja bueno. que, y a ja que potse no ho entendreu gaire la lletra. És una mica, no? Una mica de espaina, no? és una cosa Música combativa. És ja que el canta una una que, que ho deixa tot allí. Punxe la Manola. la família, doncs donem passa a la secció informativa del Pim Pam Pum, donem passa a l'agenda del programa que avui ve més nodridíssima que mai amb els, comença aquesta agenda amb els actes del febrer de moviment juvenil a la Cerdanyola serà el divendres 10 a partir de les 7 hores al casal popular i cultural del Buirac carrer Torrent número 48, serà debat amb les joves, parlem de com afecta la qüestió nacional de gènere i la classe social a l'esport i també dijous eh, 23 a partir de les 7 de la tarda també al Buirac les joves parlem de com construir i amb l'amor i la sexualitat. Això organitza l'agenda de Arran Cerdanyola i col·labora la gent de la Figa Rebel i la gent del Casal, a més de la penya del Casal de Joves Altimira. El següent acte alça la veu a la Casa de la Muntanya el divendres 10 de febrer a partir del 7 i mitja, eh, xerrada sobre l'acord de pau a Colòmbia, després sopedor i finalment a karaoke. I un altre acte de l'agenda, eh, el cicle de xerrades i conferències llibertat pel Kurdistan a Barcelona el dia 11 de febrer a Can Valló, al carrer 969 a, la, a partir de les 6 de la tarda xerrada creixement de la guerra civil de baixa intensitat i a Turquia entre el 2014 i el 2016. No s'ho perdeu, família. Un altre acte, acte són, és l'agenda de, del Valòdrum, que eh, El proper acte serà el dissabte 11 a partir de les 4, Combo amb l'Escola de, de Música. Diumenge 12 a les 12.30 al migdia per musical amb filferro. Seguirà el divendres 17 oh. a partir de les 8 de la tarda a presentació d'Ateneus Cooperatius. Diumenge 19 a les 12.30 del migdia. Bermut Canalla amb eh, Encantacontes i dissabte 25 a les 10.30 actuació teatral de Terra Baixa. Això és el valòdrom que és a la carretera Prats de Lluçanès número 2 de Sabadell. Molt bé, més actes de l'agenda aquest febrer lila, jornades feministes del febrer dos, del 2017, organitzades per Arran Sabell Centresud el, di, el diumenge 12, a partir de les 11, presentació del llibre en defensa d'Afrodita, de, de a càrrec de eh, Napai, autor del llibre de Tigre de Paper. A les 12, actuació teatral, eh, a càrrec de les obreres. A les 12 i Vermut Popular, amb PDe Antígones, eh, a la plaça del Treball. I divendres 17, a les 6 i mitja, xerrada la feminització de la pobresa, a càrrec d'un membre de d'Erran Nacional i Endavant Vallès Occidental a Can Blanca. I divendres 24, a partir de les 11, festa de la talonga sencera amb The Swing Flying Halfish i PD Free The Sound System a l'Obrera, no superdeu. Tot això organitza, com dèiem, la gent d'Arran Centre Sud. Un altre acte és eh, la presentació de la plataforma antifeixista de Cerdanyola, aquest dissabte 11 de febrer. Eh, hi haurà la projecció del documental Les cares de la guerra sobre testimonis de la guerra civil i la repressió a Ripollet i després xerrada de debat a càrrec de David Fontanals, un dels directors del documental i un membre de la, de la plataforma antifa de la, de la UAB. Això serà a Cerdanyola, al casal popular i cultural Buirà, que és el carrer Torrent Torrent número 4, 48. Perdó. Molt bé, i un altre acte també indefallible aquest dissabte 11 de febrer a partir de les 6 de la tarda a la sala número 5 de la Torre d'en trobada d'intercanvi d'experiències municipals en la creació del protocol d'actuació davant agressions sexistes a festes amb les companyes de la Figa Rebel de Cerdanyola, la Santa Moguda de Santa Perpètua i l'Assemblea de Dones Feministes de Gràcies. Les violències heteropatriarcals es donen en molts aspectes de la nostra vida com per exemple els espais d'oci i festes. Per això pensem que cal actuar de manera conjunta per tal d'eliminar-les. Això, com dèiem, organitza la gent de la comissió de protocol de Barbara del Vallès. No us ho perdeu. I també aquest dissabte 11 de febrer a, a Berga, el nou centre social La Pastera, a, que és a la plaça del Forn, a partir de les 12 del migdia, a, jornades d'ocupació i resistència, a, xerrar a debat amb Can Sant Pere de Premià de Mar i el banc expropiat de Gràcia, després dinar popular i a les 4 concert amb la coral Incordis, a cor reivindicatiu i a les 6 de la tarda projecció del documental Resiliència Canvies i més actes dins d'aquesta nutridíssima agenda, uh, presentació del Casal de Joves de Sants, uh, uh, a Piulant d'Hongria, amb alcohòlea, uh, activitats i tallers uh, davant de la Model, i tot això serà diumenge, dia 12 de febrer, a partir de les 4 i fins a les 7, ah, i tindrem circ, tindrem jocs, contes, espai artístic, estampació de samarretes, taller d'hort urbà, i per acabar, xocolatada, cortesia del forn de La Cantonada, no us ho perdeu, a Sants hi haurà Casal de Joves, molt bé, molt bé. També seguirem amb l'estrena del documental en Vies, que és sobre la història del moviment d'Ocupas a, a l'Hospitalet. Això serà el dissabte 18 de febrer al CCO L'Estilla. I més actes, la Calçotada Popular de Cardedeu, 19 de febrer a la plaça de Sant Corneli, organitzada per la gent del casino, la gent de Ran i la gent d'Endavant. También uh, una estrena el 23 de febrer a, la, a las 9 de la noche, re, re, Rebella Torum, El Coñazo, una obra feminista en clave de humor uh, satírico llena de ovarios y sin tapujos, significará lo que tú quieras que signifique, en L'Obrera que es a la vinguda de Barbará, 142 de, de Sabadell. I més actes, aquest també és un acte del més suculent, divendres 24 de febrer a partir de les 7 de, de la tarda al Buirac de Cerdanyola, cafeta musical en passi de vídeo de Cortatu, l'esquengo de dansa, el mític vídeo de Cortatu, el passarem allà perquè en gaudiu. I també al CC L'Estilla, jornades de Forja, 23, 24 i 25 de febrer. Dijous 23 hi haurà taller de carbó vegetal. Uh, divendres 24 hi haurà una demo de fundició i una expo col·lectiva de, de Forja i cantautors. I dissabte 25 hi haurà un dinar a vegar i després uh, la instal·lació de la, de la barana. I a les 8, final de Forja i a les 9, concerts. Això, com deia, serà el CCO L'Estilla d'Hospitalet. I un altre acte també indefallible aquest, el dissabte 25 de febrer, marxes per la dignitat, marxes de la dignitat. Les nostres pensions no són el seu negoci, manifestació a Barna, com dèiem, el 25 de febrer a partir de les 18 hores, des de la plaça Sant Jaume fins a la plaça eh, André Marluç, que és a la seu on hi ha Andesa. I ha ja, a veure què ens queda el vuitè aniversari de la Lllibreria El Darull del barri de, de Gràcia, eh, que serà Los Bloques Fantasma el 25 de febrer a partir de les 7: mitja de la tarda, amb eh, concerts amb Gasoil, Amoeba, Mendra, Civiles i Lux. I un altre acte, el 28 de febrer, del 28 de febrer a l'1 de març, al Pati Manning, que és al carrer Montalegre 7 de Barcelona, Mòbil Social Congress, taules rodones, tallers, fira d'alternatives, resta el party, documental i música lliure. No us el perdeu. Seguirem també a l'11 de, de març amb la segona fira del llibre feminista de Sabadell, aquesta vegada la història l'escrivim nosaltres, eh, organitzat per l'MPS de Sabadell. I més actes dins de l'agenda, A l'1 d'abril del 2017, a Terrassa, la segona mostra de cervesa artesanal amb concerts, DJs i activitats, menjar, escuterada i dinar, de 10 a 23 a la plaça del Congrés i hi haurà la braçolada, birr-shooter, la, la simanya, nòmada, la mola i barra, un munt de birres artesanes perquè les, perquè les tasteu i les gaudiu. També la setena trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans, que serà el 12, 13 i 14 de maig a Manlleu, organitzat per Casals i Ateneus dels Països Catalans. Infernada aquesta agenda que arriba fins aquí, espectacular. Hem tret com 18 o 19 cartells. Fins aquí arriba la secció informativa del programa, fins aquí al fins aquí arriba l'agenda del pim-pam-pum.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 Encara encara estem traient l'alè de l'agenda que hem portat avui. déu nhi dos si sinava carregada, no carregadíssima. Deixa'm dir que això és eh, símptoma d'una cosa. I és que s'està acabant l'hivern i comença la primavera. Si us sí, hi fixeu, cada any ens fa el mateix. Eh? El, sí. Durant l'hivern hi ha agendes de 7, 8 cartellets com a molt. I quan comença la primavera, mare meva. Comencen a sortir per tot ah, arreu i, i, i, i actes... Ja sí, sí, sí. sí. I actes a l'aire lliure, clar... Clara que sí, déu nhi la música no s'atura, per això estem al Pim Pam punt no us ho no oblideu, això és el programa de música cognitiva de Radio Trem i avui fem una edició especial en vinils per fer 227 programes uh, ara ens sembla que em toca a mi tirar el següent tema llavors us porto un temazo dels rips que van ser una banda de punk de Mondragon a Euskal Herria, que eren el Carlos Mahoma Aguirreta el Jul Bollinga, al Chema bolinga y el Eduardo Porto Mancebo. <risa> Todos sí, Bollingas, ¿eh? Todos Bollingas. <risa> Tot y que al comenzamiento había el Juan Luis eh, Mayavi y el Xavi Mancebo. Es un tema desde el, desde el LP No te muevas del 87 y es un temazo que me ha recomendado al Manolo que es Dios Revolución. És que hi ha bandes eternes, els rips, eh, els rips en són una d'elles, clar que sí, classicons, classicons, eh? Ja te digo, jo som massa jovenet i no els vaig poder veure en directe, però el de Toxicómano a cada concert, bueno, a cada cada no, però gairebé a cada concert la versionaven i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I Ardia Ben guapa, ben guapa la, la cançó dels RIP seguim endavant amb aquesta edició 227 estem molt contentes de fer aquest programa ens estem passant d'allò més de vegades ens estreixem una mica perquè com que vam analògic no, no, no trobem la cançó o tal però en realitat ens està molant moltíssim ens agrada molt que ens escolteu ara és el torn del Manolo que tirarà un altre tema mazarranga no dels seus comença a pujar el pa aquí al pim-pam-pum Dios mío lo que estoy viendo por ahí o sea, Dios mío és que... una altra clàssica a part del de cortatu tu sí, el és Manolo cosa, sempre sí, sí. se tira un... Sí, sí deixa'm dir que, que molt bé els, el, el, el RIP em faig caldo Uh, si sí, de vegades uh, estic un rato sense dir res perquè estic uh, buscant la, la pista. És es que avui de el menor també fa com de tecles. Sí avui hi dos. Avui les tecles són compartides. El Manolo s'encarrega de punxar els vinils i buscar Si és la primera de la cara A o la cara bé, pues bé, però si s'ha de buscar una mica més, Costa. I, i sí. jo faig cerveses sí, sí. i altres coses. Que també és una tasca no reconeguda que, que s'ha de dir. Ai, ai. Doncs va, seguirem a uh, un clàssic per mi, que sempre, sempre que fem vinils... Uh, tiene que caer. Tiene que caer sí. Sí o sí. I són els Indiós. Uh, us porto al solidaritat que és aquest, disc, uh, aquest vinil que vam fer en, en directe que era a benefici de companyes anarquistes represaliades. Y os porto un, vamos, un tema mega-mític, que es el Miseria y Traición. Da la cara al tema Set. Madre mía. A ver, así entra B. Derriba tu muro de insolididad. De una solidaridad que nos vende Cáritas, Turur Roja, El PSOE y demás. Bueno, pues cuando empezamos a tocar esta canción creíamos que éramos pocos y pocas luchando contra la infamia. Cada día que pasa nos vamos dando cuenta de que cada vez somos menos. Pero bueno, Sepan. Que aquí estamos. Aquí seguimos puño en alto. ¡Ay! ¡Muchas gracias de tu vida! ¡Puta! Y llega un mal día como revienta esta policía Inicia la reflexión Tienes compañeros digitales, no hay toleras Nos quedamos todos con la, la vida de Fabrión Y ahora con el miedo no veo las banderas oh, oh, oh, oh, oh. Sigo puñalando Digital con el cielo no veo las antenas oh, oh, oh, oh, oh. ¡Sino puño en alto y ahora entiendo la casa de brujas hablas más de mierda no sé qué el juego no acaba en guerra en guerra Mare meva, a quin vinil que t'has portat, Manolo. Que us ha semblat. Encara no he escoltat la resta de cançons però jo crec que tenim cançó de la nit. Ha eh? trontollat. Manolo MVP de... Sí, sí, de moment. De programa. Partint-la per tot l'alt, rebentant el pim-pam-pum. Sí. Per mi és d'aquestes bandes que em guardo quan, quan fem un especial. perquè Per mi és un referent absolut. O sigui, és dels primers CDs que em vaig comprar quan pujàvem des de Barberà a Sabadell a, a la Tipo a comprar-nos CDs i samarretes. És pues, allò que dèiem dies. abans, d'aquests grups que, que, o cançons que potser és molt bona i molt clàssica i la voldries portar a cada programa però no la portes la perquè, hi ha, perquè hi ha algun dia que quan la tires... la guardes per un dia com avui i, i explota tot. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Manolo. Uh, sí que és veritat que s'ha sortit. S'ha sortit. Uh, família, que ens escolteu millor ara? Sí, no? Ara millor, sí. no? Després d'aquesta, ara millor. Comença a fer una miqueta de baixada, encara no, però comença a fer una miqueta de baixada i molt, moltes barades aquí al Pim Pam Pum. Segueix la música combativa de la bona, ara és el que tira la seva peça. que dius, guapo? Bueno, com que jo ara ja, ja vaig d'splits, de, de compartits. <laughs> Abans han sonat els ajenos a la tragèdia i comparteixen disc com no podia ser d'una altra manera. Bueno, sí que pot ser d'una altra manera, després ho veureu, però <laughs> ja ho veureu, ja ho veureu. Ara porto la Necesidad de Luchar, també de Saragossa, Saragossa. i porta un homònim. Homònim porto a mi parlant. Un... Eh. Sí, és es que m'he equivocat, perquè us, us volia portar el Cementerios, que hi surt aquí, però és que aquest vinil Split també està en CD, o sigui, és un, en vinil i en, I, en i en CD, però els CDs, els, a dins de CD no hi ha el vinil, sinó que hi ha un, disc, un altre vale. disc complet adicional. Sí, que és un petit tresor, això. <ríe> és una joia. Sí, és un vinil d'aquests petitets, i aquí molt petitet, però caram si hi ha material. A veure les pues revolucions, eh? perquè de vegades no sé si ho es heu si escoltat, Penya, però sona alguna coseta així que no acaba de ser la mateixa cançó que hem dit. Però, clar, sí, costa clavar-la. Però... És difícil que atinem el, el surco aquest tan petitó. Bueno, en aquesta serà fàcil perquè és la primera de la, de la seva cara, o sigui... Això, rai. Vinga, un bon moment per necessitat de luchar. espectacular aquí el Pimpam. De unidor, eh. De unidor, Necessitat de luchar. Luchar és una necessitat. Com diu, la, com diu la pròpia cançó. Impressionant. I ara comentavam fora de micro, no, que a mi com a mínim la veu del, del que canta de, de necessitat de luchar m'recorda a la veu de, del Corazón del sapo, que són que són de Saragossa també. Sí, sí, jo sempre ho he, sempre ho he pensat, no crec que tinguin res a veure, però jo Crec que té més a veure, eh, de, pues del rollo que es de Buen i el poble, no, que influència. influència sí. això passa, li passa a les bandes sí, que sí. que s'influencien unes a altres. Jo crec que una mica tenen aquest aire, però però no sé fins a quin punt són poden ser Sí, de fet és algo que que ja hem comentat, no? sí, en, sí, en prova, en moment hem comentat. Però que no hem, no hem investigat encara. I crec que és difícil perquè ja no toquen i... ja. Bueno, ho fa molt molt que no, sembla que des del 2012 que no treuen res. Uh -huh. ja, trobarem. Va, sí. ja trobarem, ja trobarem, ja trobarem, encara que sí. Més música combativa, és una saturada, fa molta baixada. Penúltima, penúltima, bala que comença ara, són les Escorbuto, aquesta banda de Punc de Sant Turci, a Euskalerria, amb Quin el Josu Exposito. Si tens que et tiren, és mai. avui, avui anem servides, clar que sí. Amb el Josu Exposito a la guitarra, el Juanma Suárez al bass i el Paco Galana a la bataca, des de l'antidor al 86. Cuidadin, cuidadin. Teniu cuidado, per tota aquesta gent de la política nova que classifica fica, algun dia anirem per vosaltres. Nos tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos Cobardes Que van de valientes Hablando de nosotros mal ante la gente ¿Creéis que todo Tiene un límite? Así estáis de nosotros para ante la gente vuestro entorno huele a podrido vuestras palabras son ladrillos Osanera, crac que sí, amb tot l'odi i la ràbia. Qu cosa s'ha donat? Co, és Ja la no cosaieu, no? Em yo... sona bé <ríe> <em sona vedalgo. ríe> Ben bona, ben <ríe> bona, Escorbuto, aquí al pimpam. I seguim endavant. I això no s'atura i segueix aquesta edició 227. Ens estem passant d'allò més bé. Esperem que vosaltres allà on estigueu també estigueu gaudint. Això és gaudint. un galina de pie del rere altre, eh? Una rere l'altra estem desgranant eh, clàssics del punk rock dels 80 i dels 90. Amb què ens sorprendrà el Manolo? Què tira, desguapo? Doncs des, amb una miqueta més de clàssics del punk dels 80. Eh, ens anem des del País Basc fins a Madrid. Són els Larsen. Eh, una banda que el, el, el disc aquest em sembla que va ser l'únic i el van gravar que tenien entre 16 i 17 anys. Eh, uh, bueno, començavam bé. Us portu, si sí, us portual tema de la primer tema de la cara B, que em sembla que dura molt poquet, o sigui que no pot el... no, no, no seg segurament no. I el títol es diu Nacido de la pota de un punk. <ríe> Doñina. <ríe> molt añejo, no? I anaven i a I anaven en, en escart. Tremenda, tremendíssima. Començaven bé aquesta jovenalla. Sí, sí, no van seguir gaire, eh, em sembla. Bona, i... Segur que han fet altres coses, potser no com a l'Arsen, però sí. no sé jo si es podia aguantar el ritme. Ah, eh? Amb aquesta energia que tenien al 16-17, no, no la tupa. pot ser que no, que no hagin seguit. Bueno, igual es van cansar molt ràpid, eh, també. Bueno, nacieron de la pota de un punc a lo mejor no lo no saben mucho, porque claro... Torres. Molt bé, seguim fent baixades, seguim moltes vegades aquí el Pim Pam Pum, segueix aquesta edició 227, ara és el Ricky que tira un altre tema Zarrangano en la línia, que dius Guapo, què ens portes? Vinga, jo continuo amb el, la meva secció splits, s'ha acabat el primer de Ajenos a la tragèdia i Necessitat de Luchar i ara ve un altre split que també està Ajenos a la tragèdia que és la banda que us presento i la següent me la guardo de sorpresa que ja veureu que és una raresa Pero bueno, a aquests ajenos a la tragedia He triado la segunda canción Disculpa Manolo de, de... Tranquil, no este 2 dos Así que está bien Sí, son dos canzonetes només Hay una que es llama Virtual Y la que he triado que es llama Sueños Perdidos Un un tremens als estudis de Canca Poblanca. Oh, que està grabant, Els estudis de Canca Poblanca, com deiem, els estudis de, de Radio Trama. El micro no ens funciona molt bé. Plens de gom a gom, acaba d'arribar el Palli i acabaríó el Pau i la Eva. Yeah! Yeah! Acabem d'escoltar un tema zarranga només. Dins aquesta dins aquest especial amb vinils, ara arribarà un altre, un altre temazo, és l'última bala que tiro jo avui, us vull deixar ben servides, us porto l'Apolla Records, aquesta mítica banda formada el 1979, amb a alava a l'aba Oscar Herría, per l'Ebaristo com a vocalista, el Fernandito a la bateria, el Maleguin al baix, el Charly a la guitarra surista i el Summe a l'altra guitarra. És un temazo des de l'LP, l'Apolla en tu del 1998, i es diu Carne pa la picadora. ¡Aplausos! Hace ya tiempo que se acabó el mencio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un san que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar. Superviatre. Sí, la terça roda, te. Sí, adesso superviatre. La rrueda siga ens acaba la joventut. Ara me pongo cometa dona, i quan to puedo que ai, eres cui libre, si queres confiar, solo un amigot que va a traicionar. Bueno, què us ha semblat? Uf! <laughs> <Uau. laughs> Tremendo programón el que estem fent, peça a peça desgranant una a una aquestes perles del punt rock de, de l'època de fa molts anys, però que tant ens agraden. És habitual entrar en éxtasi amb alguna cançó però és que avui es... Es... entro en éxtasi amb una cançó i encara no he sortit que hi torno a entrar. <laughs> Entre això i que, i que les cançons s'han d'anar a posar en, en analògic la veritat és que està quedant una mica raro el programa tot i que jo crec que la, la gravació mare meva, avui el cable ens està jugant males passades hem tot de llançar i que, aquest cable sí, tot i que jo penso que la gravació quedarà ben guapa Seguim endavant, però ja no gaire arriba fins aquí aquesta edició 227 del pim Pam Pum, fins aquí aquesta edició especial en vinils, ens encanta fer aquestes coses, ens encanta que ens escolteu setmana enrere setmana. no acabarà, però sense un parell de temes com sempre que tiraran el Manolo i el Ricky. Doncs mira jo jo per acomiadar-me porto un split també Ricky. És un split molt bé, molt bé. i és un dels indiòs amb aquesta banda italiana que es diu Contrasto, que és de Pun Hardcore i està fundada el 1996 a Cessena, a Itàlia. I és un, bueno, un split que van fer per denunciar la repressió al moviment anarquista italià. I us porto al primer tema que es diu eh, Aspetando il Risbeglio i espero que, que us despantineu bé. Bona despantida, segur. I tu, Riqui, amb, amb què acabaràs? Jo també amb, una, amb el meu segon split de la, de la nit, que abans deia que sembla que no pugui ser d'una altra manera que Agenos i la tragèdia i, i, i necessitat necessita de luchar. Doncs pues sí, els Agenos i la tragèdia també fan splits amb altra gent. Són una penya de, crec que de Macedònia, perquè almenys està gravat, a, està gravat allí. És que és molt complicat, companys, perquè crec que està a mitjà amb rús, no, sí, sí. amb lletres molt, molt estranyes, tot plegat. Crec que Escòpia scop, sco, o Escòria, alguna així es diria, del poble, de Macedònia. Bueno, doncs pues, aquesta banda que es diu This Home is Prepared, he triat un tema que es diu Rotten Heroes. Molt bé, doncs amb els herois podrits. Herois podrits. Amb, amb els herois podrits acabarem aquesta edició 227. També veureu que és una mica despentinada així per, per acabar sí, eh? fent... Aixequem la, doncs, la perxina de la secció sí. despentinada... La... Sí bueno, jo ja l'he aixecat abans una miqueta eh? sí, sí, sí. la veritat és que la teva anterior també, també sonava ben forta tu has vingut ben fort sí. Sí, sí. bueno penya uh, merci per escoltar-nos, és un plaer cada vegada que, que ho, ho agafeu uh, per, ja sigui per Ràdio Terra ja sigui per a Ràdio Trama o per a Ràdio Pinsenia és un plaer que ens escolteu setmana rere setmana, no fallarem la que ve segurament com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers Bona, i famílies, salut i revolta non non no. la per cui vivere lì fuori cosa c'è là fuori la sconfinata stupidità umana le mia